Hej och välkommen ska du vara till att <skratt> Okej, oh, okay, hej och välkomna till avsnitt 53 av att Det här är Nico tillsammans med fanan. Ja! Och Danne. Oh. Jo då. Allt bra med er då? Ja då. Uh, mm. Har haft bättre dagar men det funkar. Nej då. Jag lägger in mig grann idag så det... det är inte kul. Nej. Så, så har du gjort att lägga i sängen eller har du lyckats snödat någonting. Uh, ja, jag gick ur sängen typ fyra eftermiddag. eftermiddags. Och uh, <laughs> okay. då, då kände jag mig Pig, Och Men sen efter det så har det bara blivit FIFA. Jag kände inte att jag ville tänka så mycket. Utan mm. bara, jag ville bara spela någonting simpelt. Så att, uh, FIFA blir vi idag. Mm. Annars i veckan har det blivit ännu mer av Borderlands. Uh, två. Så, fortfarande. <laughs> oh, ja, för fan skitkul. <laughs> Härligt. på level 24 nu. Så. Mm. Nice, mm. Nice. Mm, mm, mm, mm. Är det det du har nördat? Eh, ja, det har jag. Ja. Jag har äntligen sett igen lite filmer och grejer som jag inte har sett. Typ Chappie. Eh, eh, vad fan var det mer då? Eh, det var några filmer i alla fall. Jag kommer ja. att tänka på raka arm Vilket det var nu. Jag orkar inte tänka. Men Chappy alltså. var en av dem. Fan då? har du gjort något kul? Ja, ja, roligt som fan har det varit, men eh, det har inte gjort så mycket dock. Det har varit eh, det har varit mycket små gulliga monster ute på stan, skulle jag säga. Det är alltså Pokémon, tänkte jag mest. Det, det är i stort sett det är, det är nog fan det enda jag har gjort den här veckan tror jag. Mm. Och det håller i sig? Ja då. Ja, det är ju till och med mm. så illa att jag har <laughs> ska startat ett nytt account för att eh, jag vill inte skiljas med min första gubbe, men nu är det så att Sambon valde ett annat lag än mig. Och vi insåg efter en stund, eller hon insåg efter en stund, men jag tänkte att ja, ja jag offrar mig. Men att det, det är fan roligare om man har någon i samma lag och går runt och spela med. Speciellt om, man går speciellt om man går ut och går ganska ofta. Så att, då, då bestämde jag mig för att starta en ny. Så att nu är det ju skitroligt igen. Yes, honey. Yes, honey. Ja, okej. Okay. Vad har du nördat då, din tomte? Jag kan ju börja så att jag har ju lagt ner Pokémon. Ja, men, så åh. kul tyckte jag det var. Ja, har är det det? Jag, jag, jag är samtidigt inte förvånad att du bara så ledsnar och bara så här, äh. Inte jag heller, men jag vill mm. höra för jag vill, jag vill höra varför. Enkelt för att jag tycker det inte finns tillräckligt att göra i spelet, utan blir alldeles för fortsamma lika hela tiden. Mm, mm. Det, det känns ju inte som att det hände någonting nytt. Det är inget så här förräst utan det var ju det allt man gjorde var gjorde man i de första timmarna sen har det inte hänt någonting. Utan det är ju bara samma liksom chatt och gnat hela tiden. För vissa passade för mig jag tröttnade ju på en gång. När man efter kommit upp mot ja till level 16, 17 där då känner jag att nej. Det finns ingenting riktigt för mig som håller mig kvar eftersom eh, det kommer komma att typ byta med varandra sånt, men det här strida mot varandra, det kan du bara göra på gym. Mm, mm. Den här träningsgrejen som är i de riktiga spelen, det finns ju inte alls. Och sådana där grejer, och det saknar jag, det är ju det som har hållit mig fast i de riktiga spelen. Mm. Men i de riktiga spelen har ju storyn blivit skitdålig och pokern har blivit jättetöntiga. Så då är det liksom, därför spelade inte jag de nya spelen heller, men här fanns det bara... Det fanns inte tillräckligt för mig helt enkelt att spela. Mm. Jag kan ju förstå, jag kan förstå för det, den saknar jag också, just det här grejen att faktiskt att faktiskt träna din Pokémon på något vis överhuvudtaget. För det, mm. det, det märkte man ju jävligt snabbt att du, du kan ju välja på att antingen utveckla eller levla upp, om man säger din Pokémon. Mm. Och Det finns ju ingen mening överhuvudtaget förrän du är typ level, i alla fall vad jag Märkte, först du är level 16-17 där någonstans Att faktiskt levla upp din gubbe För att du kommer alltid att hitta någon som är bättre Till och med utvecklingen av dina Pokémons kommer du att hitta som är bättre det, så att, det, Jag förstår, och sen är det just som du säger där Att man inte kan gå runt och slåss mot andra För det kommer att kunna vara det, det, ja det, det, det funkar för mig fortfarande väldigt bra men jag förstår ju vad du jag förstår precis vad du menar men sen, sen vi satt ju och pratade lite innan du och jag Nick, om det också. Det kan ju ha att göra lite med att det finns så väldigt mycket mer här jag bor ju i Uppsala mm. jag träffar ju på alltså jag träffar, träffar ju folk, andra människor som spelar när jag går ut jag kan gå ut och gå en promenad på tre kilometer och träffa folk och stå och prata det kan ta mig en timme att gå tre kilometer för att jag träffar folk som är som man bara stannar och pratar alltså man pratar ingenting vettigt men det är fortfarande askul att träffa folk. Så att jag, jag, jo, det, För mig funkar det verkligen det, riktigt bra på, på just den biten. Sen förstår jag absolut, det, absolut. att det, är lång, det blir långdraget efter en stund. Det, det blir det. Ja, alltså det är grejen. Är, det är ju inte ett dåligt spel utan den har ju allt den egentligen behöver mm, mm. för det här att möta andra. Det funkar inte just nu eftersom det är så random vad du får för Pokémon ja, ofta. Absolut. Ibland har man ju sina... De här har man runt om sig men det är liksom... De Pokémon som jag faktiskt vill ha. Antingen hittar jag dem aldrig eller när jag väl hittat en. Då kanske jag har hundra Pokémon till innan jag ens möter en till sån. Mm, mm. Och hur ska jag då kunna levla upp den eller uppgradera den om jag aldrig möter den? Och då sitter man med de här bara, jag har en stark Pokémon men jag har inget jag känner ingenting för den för det är inte den Pokémon jag faktiskt vill ha. Nej, nej, precis. Så då dör ju ut där för mig. Så jag och allt, genom att inte kunna träna upp dem så som i riktiga spelen, då går det ju inte att möta varandra på det sättet. Det är därför jag tycker gymmatcher och sånt är så random. Mm. För ett, ett, du får gå in med sex Pokémon, ja. man får lägga en Pokémon där. Ja, men det är klart att man åker på Pisk om man har en Pokémon där. Mm. Så en, och så är det bara, ja, men då ska jag dit sen, lägga i spelet med mina sex. Det hoppar fram och tillbaka, och för mig tilltalar inte det. Det finns ingenting som... Liksom gör inte en, en Pokémon-mästare När det är så pass random ja, Och, det är, det här, det gillar Och en sak jag skulle vilja Highlighta eller på något vis Säga är fan att Det här med gymmen måste de fan balansera På något vis för det är så Sjukt lätt Alltså du blir av med gymmen hur lätt som helst mm. du, Vad är det man får? Du får 2000 i grundpoängen va? Om du tar över ett gym själv Alltså, gymmet får 2000. Det blir första level, eller vad är det? Någonting sånt tror jag. Sen ska mm. du ta dig upp till, level, äh, till 4000 poäng för att få level 2. Jag tror det är något sånt. Och för att vinna, alltså för att nöta upp ditt gym till 4000. Alltså, du får typ så här 120 när du slår din egen Pokémon som du har stoppat in. För att, ja, för man ska ju slås mot sin egen Pokémon för att levla upp gymmet. Mm. Och du får typ 100-120 poäng för att slå din <laughs> egen Pokémon uppåt, då, så att säga. Det är alltså, du måste oh, slå okay. din egen Pokémon säkert, vi säger, vi, det är åtta eller nio gånger, någonting sånt där. För att komma upp till level 2, till exempel. Mm. Och så kommer det någon annan från ett annat team och slår mig en gång. Då drar de ner mig med 1500 poäng. På en, <laughs> okay. en gång. Uh. Så att jag, det spelar ingen roll Hur snabb jag är Om jag är ensam Jag kommer aldrig att kunna nö, alltså, Trötta ut honom För att han, Nej, han kommer precis. slå mig två gånger Sen har han tagit över gymmet Rakt av Och så fort han har stoppat in Då gör ju jag likadant Jag slår honom två gånger Ja, sen kommer, sen kommer man stå så Tills nästa person tröttnar Men ja ah, Hur som Jag tycker fortfarande det är spännande Men det finns grejer som de Absolut kommer att behöva balansera Och eh, ändra på, men eh, jag håller fortfarande, jag kommer att fortsätta spela i alla fall mm. Det verkar ju lite uppdelat att jag har hört många av de kompisar som jag har mm. vi säger fortfarande helt inne i det men lika mm. många har ju ledsnat och slutat nästan helt mm. Mm. Mm. och det är väl det här lite nyhetsbehagat, som jag gick ju in stenhårt, många poler har gått in stenhårt och sen händer ingenting mer, ja men då har man ju ledsnat ja. och det är ju precis det som hänt mig så, men jag tog ju upp det. Vad var det Jag gick hemifrån en fest i vad blir det? Ja, Söndag morgon mm, mm. Gick klockan sex, kom hem klockan sju på morgonen Och då dog jag ju upp för jag hade ägg I Pokémon mm, mm. Ska jag ändå gå den här jävla biten ja, Men då drar jag på upp några ägg Och så kläcktes det liksom. ja, ja, precis. Men efter det så har ju inte jag tagit upp det igen Utan det var ju bara för kläckar kläcka de äggen Men sen har jag inte rört efter det mm, mm. Ja nej men som sagt Jag, jag tror att det kan bli eh, Det kan bli ännu bättre Bara de kämpar lite mer Och sen tycker Tyvärr så tror jag att de tappar en del på att de hade relativt stora serverproblem i början. Tyckte i alla fall, upplevde åtminstone jag. Och de har ju haft väldiga problem. Och alltså Skärmen låser sig mm -hmm. jättemycket och mm -hmm. sånt. De har haft jätte, jätte problem. Nu har det ju nästa ganska stora uppdateringar komm mm -hmm. kommit och det har löst mycket problem. Men det är fortfarande inte fläckfritt. Nej, jag nej, nej, nej. Inte. men som sagt, jag, jag tror på det så jag kommer att, jag kommer att fortsätta... Ja, håll tummarna för det Och kommer att fortsätta spela Och hålla er uppdaterade om det skulle vara någonting Härligt uh, Utöver det så har jag testat att Jag har ju sökt efter ett MMO För jag gillar liksom Konceptet med hela det där Att kunna levela upp hur länge man vill Och, ut och utforska en värld och allt Men jag alltid har alltid tyckt att MMO har varit så sju tråkigt Jag aldrig kommit in i ett Men nu har jag hittat ett som jag faktiskt gillar Någorlunda i alla fall Och det är Tree of Savior heter det Finns gratis på Steam Och eh, Det tycker jag faktiskt väldigt mycket om Det är lite i JRPG-stuket Det här japanska rollspelandet eh, Musiken, karaktärerna är väldigt mycket Manga, anime, stuk Fantasy, lite eh, Figurerna man möter Påminner väldigt mycket om eh, Figurer från till exempel eh, Dragon Quest och liknande och nej, jag har bara suttit och haft serie på ena skärmen och så suttit och spela Tree of Savior på andra och bara tog nöt och ja, levlat upp min karaktär. Inte följt storyn och speciellt för den är inte speciellt tung av utan den är väldigt svag. Men det är roligt spel och bara eh, fighting, mekaniken är inte allt för överkomplicerat. Men jag har kul hela tiden, träffar nya fiender och bossarna är faktiskt väldigt roliga att läsa av och möta. Det är ganska olika bossar man möter hela tiden, så det är kul. Så det ser jag fram emot att spela mer av. Eh, sen idag har det ju blickstrat och dundrat en jäkla massa, så jag har legat hemma och läst. Eh, bland annat så New Suicide Squad volym 1, Pure Insanity. Eh, riktigt bra faktiskt. Det är ju liksom några av de här klassiska Deadshot, Harley Quinn och Deathstroke är med bland annat. Och sen har de tagit in några nya som Manta, vad heter han? Black Manta. Och eh, den nya karaktären som heter, jag visste om som är riktigt skön och det är Jokers Dader kallas hon. Eh, hon var väldigt intressant för så henne tog, har tagit ner ett separat eh, på mobilen i DCN-tidning som handlar just om hur hon blev da, eh, Jokers Daughter. Men det har jag bara läst ungefär halva, men skitskön karaktär. Eh, som jag berättade tidigare så i New 52 har ju Jåkern skärt av sig sitt eget ansikte. Mm. Och sen så i en tidning så faller han ner i typ ett vattenfall kan man säga. Och eh, han, man vet inte om han lever eller om han är död. Men hans ansikte hittade då den här 16-åriga lilla bruden. Som äter lite av skinnet på den. Så att det ska passa henne bättre. Ja. Och sen sätter hon den på sig själv. Och blir helt psykisk. Och gör allt för Joken då För att bevisa att hon kallar honom hela tiden. Pappa, pappa. Jåkens daughter. Hon är helt psykisk. För hon sitter och skärt sig själv. Och när hon misslyckas med något. Då tar hon ut typ en kniv och bara skär sig över bröstet. Eller vad som helst. För hon blir helt psykisk. Och... Hon kommer ju inte jättebra överens med Harley Quinn. Mm. Eftersom Harley Quinn ser sin för gamla... Hon, Harley Quinn hatar ju äh, Jåken nu för tiden. Men hon ser fortfarande hon en gång i tiden älskar dess ansikte på en annan brud som är helt sprittsprångade galen och kallar sig äh, liksom dotter till Jåken. Och är alltid bara så psyko just nu och jag gillar verkligen att läsa om äh, den här unga tjejen och hur jäkla vriden och är. För så som jag har läst nu i Joker Starter, den här serietidningen själv då. Mm, mm. Det är att Batman tar inte henne seriöst. Hon är 16 år han sa det. Alltså han, han, han, han sa ju det. Behåll ansiktet. Det kommer ta dig ner till grunden och sen kommer ingen vill. Du kommer efter det slänga den och förhoppningsvis kunna bygga upp det själv igen. Så, så Batman låter henne ha kvar ansiktet och det kanske inte var rätt teknik för hon är ju nu ute för att bevisa och eh, försöka få Batman att ta henne till joken För hon är helt övertygad att Batman vet var joken är. Det är ingen snack om saken, men mer, längre har jag inte kommit utan hon har gått <låder> batshit crazy. Efter det så har jag också läst Deathstroke volym 2 Godkiller. Jag har ju tidigare pratat om volym 1 eh, som var bra mycket bättre än volym två. För det här är liksom en ren... Ja, det är bara slagsmål. Det är ingen speciell story. Storyn är att det är någon grekisk gud gör ett vapen till Deathstroke som ska ta, kunna ta död på andra gudar. Så han sätter sig iväg för att gå åka till Paradise Island som eh, Wonder Woman. Eh, ja, det är deras hem där Amazonerna bor och härskar. Så han ska ta död på guden, han misslyckas att det guden fri och stället och Deathstroke tillsammans med Wonder Woman och senare Superman ska ta död på den här guden. What? Det är slagsmål genom hela och sen helt plötsligt så tar serien slut och jag sitter där. Alltså, det var ett så dåligt slut som man sitter där. Slagsmål, slagsmål, slagsmål, ja där var det slut. Ingen så här, inga känslor, ingenting. Men, okay. Och det är så svårt, jag kan inte förklara den bra heller För det finns ingenting riktigt att greppa För det är bara slagsmål hela tiden mm, mm. Medan i första volymen Då fick man ju liksom känna Deathstroke När han är gammal För han blir sedan ung på något magiskt sätt Man får träffa hans barn som man har Hans dotter Rose och sonen Som jag inte kommer på namnet nu Och de hatar ju sin pappa mm. Och helt plötsligt här Så är det bara, de dyker bara upp i drömmar typ och så på två sidor och sen är de borta. Och sen är det tillbaka till slagsmobilen. Väldigt myskel. <laughs> Men vänta, jag fattar inte alls. Alltså, var, var, vart fan kommer Superman och Wonder Woman in någonstans? Uh, Wonder Woman bor ju på den okay, där ön. Okay. Det är av Amazonernas mm, ön. Mm. Och de har, det är de som har typ fängslat den här guden i någon, en staty. Okay, ja, okej. Ja, men Deathstroke svärd har sitt egna lilla liv så han får ju en helt plötsligt en impuls att jag ska hugga sönder statin mm. som då håller guden så guden släpps ju fri och då måste mm. <laughs> Deathstroke och Wonder Woman tillsammans. Och helt plötsligt från ingen sans ja, kommer Superman det var det. i tre sidor. Okej, okay, okej. Okay. För det var det jag ja, var så konstigt. I tre sidor också. Så han bara, ja <laughs> men nu ska jag hjälpa er att slåss mot den här guden. Nej men titta det är ett vulkanutbrott där borta så kan vi störa hela ön. Nej men Superman åker och steppar till vulkanen <laughs> Va? Va, varför är du här, ens? Du bara får stoppa. Du, du, han hjälper ingenting med guden utan han tar hand om den här vulkanen istället. Nej, <laughs> det var jättekonstig volym. Och eh, det var så här: mellan mjölk rakt igenom. Det är så här: Tänk en tv-serie där det, liksom, det händer hur mycket som helst som inte har någonting med den riktiga storyn att göra utan det är bara utfyllnad hela tiden. Mm -hmm. Tills det blir kommer bättre, medan de jobbar på bättre material. Och lite så kändes eh, volym 2 Godkiller. Så jag är ju till volym 3 och hoppas att det tar fart där istället och blir lika bra som första volymen. Och sen sista då, innan vi avslutar som jag har gjort. Eh, jag var ju på den här festen då i helgen och blev rekommenderad Peaky Blinders. Mm. Så den har jag börjat kolla på och har sett. Jag är på sista avsnittet på första säsongen. Eh, helt okej. Okay. Det tog väl lite att komma in i det. Man kan tänka, jag vet inte, när den utspelas är det 1910-1920 någonting sånt. Eh, är det Irland eller England? jag är inte riktigt varit när det ja Och det är blandning av om det är engelsmän, irländare och allt möjligt på den tiden. Och det är liksom lite den här godfather-känslan bland med typ Sons of Anarchy och allt möjligt. Men utspela sig på den tiden då, så det är slagsmå allt händer ju med nävar. Några pistoler här var det är rakblad i, i hattarna de har och det är allt möjligt. Eh, intressant, Man, den får jag nog liksom vilja kolla vidare, men eh, ja, det är mycket intriger och ja, den är svår att förklara varför jag tycker om den, men jag gillar den, det gör jag och den finns på Netflix två säsonger, så jag kan jag så rekommendera den och kolla på den, det är i alla fall några avsnitt. För ja, jag gillar det men jag kan inte riktigt säga varför. Men det är väl att jag jag gillar sånt som Anarchy och sådana serier. Och det här är en gammeldags liksom, stil på det hela. Och lite ändå ja, nytänkande på det. Att det inte bara är bikers eller eh, italienska maffian. Utan det här är liksom gammal stil på det hela. Men jag gillar det. Men vad säger ni? Ska vi hoppa in i nyheter? Absolut, det tycker jag. Det tycker jag. Mm. Det är 25 år sedan, sedan det första spelet med Sonic the Hedgehog, äh, Sonic the Hedgehog heter han, släpptes. <coughs> det firar SEGA med att avslöja två nya spel med karaktären. Den här heter Sonic Mania och är ett plattformsspel i 2D som utvecklas av SEGA i samarbete med Christian Whitehead, äh, Headcanon och Pagoda West Games. I Sonic Mania får vi spela nya zoner som blandas med nya versioner av gamla klassiska banor med Sonic, Tails och Knuckles. Sonic Mania ska släppas under våren 2017 till PS4, Xbox One och PC. Det andra sonic spelet heter Project Sonic 2017 och det ska släppas i slutet av nästa år till PS4, Xbox One samt PC. Eh, och kommer även att släppas till Nintendos nya konsol NX. Tankar? Ja... Behövs det? Sonic är som Ja är precis, det känns... Jag har aldrig bytt mig om den serien så det är så här. Ja, men. Det var bra första två tre spelen på Sega Mega Drive sen har jag inte jag spelat de där spelen efter det. Är det inte, alltså det är ju lite, ja. Det är väl inte fel men ja, jag vet inte, det är inte jättetaggad på det direkt. Ja, nej. Det skulle vara det där eh, 2D-plattformsspelare. Eh, det skulle väl kunna vara men... kul. Alltså nostalgikul mm. skulle det väl kunna vara. Men mm, jag vet inte om det är så här... Wow! Men eh, nej, nej, alltså, nej. faller det in så då absolut. Så att Det skulle kunna vara kul att få se, se ja, men både lite nytt och lite gammalt i, i någonting som man känner igen. Mm. Så det kan vara spännande. Mm. Ja. Det var så. Ja, men det de, de Grejen är väl att de måste göra det lite mer modernt för... Det som jag har problem med Sonic-spelen mm, de jag har mm. spelat det är att det känns ju nästan som att de spelar sig själva. Utan han springer fort och du sitter och klickar hopp. Hopp, mm. hopp. Ja, hopp. lite så, lite så mm. minskar jag det också, som tyvärr. Men, ja, och också för mig att det gick ju att hamna i o och då gick det ju fan ingenting. Och då, då gick det ju inte att ta sig fram någonstans. Mm. Så att. Ser hur det blir. Ja. För är det fortfarande att det kommer det är, alltså för Jag tror det måste vara väldigt bra baner i sådana fall att det ska röra sig mm, men mm. att det är mycket pussel att få till banerna på något sätt för ja, han ska ju springa snabbt det är liksom hela hans grej mm. men jag har aldrig fått känna att jag har haft ett spel där jag har full kontroll utan det är mer att spelet spelar sig själv och jag ska bara hoppa över hinder liksom mm, mm. Och jag vet inte riktigt hur man kan förbättra det på något sätt eller någonting mm. men ja, vi får se om det händer någonting för det har ju inte sålt Sonic har ju inte varit högst upp på radan på evigheter, så jag vet inte riktigt om det här kommer vara det som väcker det till liv igen. Mm. Men som vi har tagit upp tidigare, ska vi komma en tv-serie, så om det är någonting med det, om det väcker till liv den här karaktären igen, men ja, vi får se. Det visar sig. Capcom har bekräftat ett datum för en ny karaktär till Street Fighter 5. Jag trodde att det, det, det var över redan. Men det är jury som kommer till spelet den 26 juli, alltså nu den här veckan. Där vi har spelat in imorgon, tisdag och i föregår tisdag. för Hur det än blir Den kommer finnas tillgängligt när vårat avsnitt finns tillgängligt. Yes. Och det här är en jättehäftig karaktär och jag fick lite suget när jag såg att hon kom till, kommer att eh, kanske ta upp det här spelet igen. Mm. För den här nya story-delen har ju släppts, har jag för mig. Mm. Eh, så jag är nästan lite suget att ta upp och testa nu när det finns mera för single player och förhoppningsvis kanske ja, tjäna ihop lite in-game money, kunna ta ner jury och de andra och eh, hoppa ut online eventuellt nu när allt verkar funka. Som sagt, jag har ju sagt tidigare att det var ju inte värt det, men jag har nu har jag fått lite sugen ändå att, ja, eftersom jag har det, att testa mm. spelet ordentligt och försöka sätta in mer igen, för jag älskade ju Street Fighter 4, så mm. jag hoppas verkligen nu när det har hänt grejer att jag, en ordentlig uppdatering och så hoppa in i allt igen. Mm. Night Dive Studios har en kampanj på Kickstarter för en remake av System Shock. Med sju dagar kvar har Night Dive passerat en miljon dollar och spelet är finansierat. System Shock har tidigare varit bekräftat till Xbox One och PC, men nu får vi reda på att spelet även kommer till PS4. P eh, PS, nej. System Shock planeras att släppas under det första kvartalet 2018. Eh, det är lite coolt. Mm. faktiskt. För eh, som System Shock, det var ju liksom det var väl egentligen det första spelet där man fick en what the fuck moment. Att ma man blev typ manipulerad hela spelet. Nej precis. Det är kul när de tar i tag i sådana här och när de kommer över nivåer och ja, jag är ju glad att det kommer till PS4 eftersom mm. det är där jag mm. spelar det mesta mm. av mina mm. spel. Men ja. Roligt. Kul. Jag vet inte vad man ska säga, men ja. Färna, någonting att tillägga? Nej, inte mycket faktiskt. Det är inte riktigt min, min, min, min del av det hela. Din kopp te. Precis. Mm. Uh, Cionic Studios har meddelat att de är färdiga med funktionen för att göra Rocket League, crossplay mellan PS4 och Xbox One. Oh yeah! Oh yeah! Allt det behöver är att Sony säger ja för att lansera det. Oj. De säger, eh, Jeremy Dunham på Sajonics säger så här Just nu är vi vid en punkt där vi bara väntar på att Sony ska tillåta crossplay mellan PS4 och Xbox One och så skulle vi kunna släppa funktionen samma dag eh, Det skulle ta några timmar för funktionen att fungera över hela världen så vi väntar bara på tillstånd att lansera det han avslutar också med att säga Sony är ett stort företag och jag är säker på att det tar tid för dem att undersöka eventuella problem som det här skulle kunna innebära. Vi är i kontakt med dem och vi, och vi känner oss säkra på att de kommer öppna dörrarna för oss. Men vi förstår samtidigt att det kan ta tid. Jävlar. Mm. Är inte det där verkligen att bara slänga bort allt? Ja, verkligen så här... Haha, ni kommer att få bli syndabocken. Hur, vad som än händer. Ja, men det är det, det, det alla säger också. Det är som Sony är ju den, den tjurskalliga av de två. Ja, jo, jo absolut. Men det är Xbox, ja. alltså, Xbox, de är så här, Klart vi vill ha. Ja, jo, självfallet Vi vill kunna spela med alla. Mm. Jag håller absolut med. Microsoft har ju faktiskt varit öppna och sagt att mm. det här var vettigt. Vi ja. mm. Det borde Sony också vara. Ja. Det jag tror att det de är jätterädda för Det är det här kraschen de hade förut När de blev råhackade För att Sony har haft väldigt lätt att bli hackade mm -hmm. Och det är därför jag tror det här att öppna upp till allt Att de är rädda att Öppnar vi upp till allting Att det kan komma in ett ly, liksom kryphål där för hackers Eftersom man nu kan man via PC, Xbox, allt bara glida in Så jag tror det är det de håller på mycket med Att det kanske är det de är lite rädda för Vad jag tror mm -hmm. Men varför går de inte ut och säger, jo men det är klart, vi ska bara undersöka det här. Ja, Tala klarspråk, det gör ju Microsoft. Varför ska Sony ha så problem att prata mm. klarspråk hela tiden? Precis. Så jag håller absolut, Sony måste bli bättre på att försöka visa att, jo men vi är helt klart med på det. De har ju inte sagt någonting. Men det är jättetråkigt. Ja, verkligen. Och sen, det här det, jag vet inte, jag kände bara ändå när du... När du... Läste upp den ändå, att det, det kändes ju verkligen som en backhanded slap lite grann rakt över ansiktet på dem. Så här ja oh, men det är ni som jo. bestämmer, kom igen. S Sätt ett datum bara, vi, vi är redo. Det är bara... Kanske det de behöver få att få Ja, ja men så rörelse. kan det absolut vara, absolut. Men häftigt som fasiken skulle det bli om det var så att de faktiskt kom fram till ja, om man säger. Mm, mm. ni skulle kunna öppna så många dörrar till ja, alla verkligen. spel. Oh ja. Liksom, oh, det, skulle, det skulle underlätta den ekonomiska situationen för så många spelare. Mm, det också. Mm. Ja, verkligen är också. Uh, vi fortsätter. Uh, Nintendo har meddelat att de kommer släppa, Blöp, jag kan inte prata idag. Nintendo har meddelat att de kommer släppa tre stycken spel i Street Fighter-serien till New Nintendo 3DS via eShop nu på torsdag idag när vi släpper det här Det handlar om Super Street Fighter 2 Street Fighter 2 Turbo och Street Fighter Alpha 2 Om man köper två av spelen får man det tredje gratis Observera att det här bara gäller New Nintendo 3DS Några av de bästa fightingspelen som någonsin har gjort mm. Varför man skulle vilja ha det på en hand vet jag inte riktigt för skärmen med de där spelen är att sitta med en annan vid en konsol och faktiskt möta varandra. Jag vet inte om de har lagt in att det är online eller att man kan möta varandra via trådlöst liksom. Sitta bredvid varandra. Men ja, det finns säkert någon som är nostalgisk där ute. Jag vet inte riktigt. Jag ser väl bättre. Spelen är jättebilliga, Jag köper en Super Nintendo och spelet. Jag tror du kan hitta den för en 300 Mm. Så har du. Mm. Varsågod. Mm. Ser. Nintendo vi behöver betala om Nintendo. Vi fortsätter på det spåret. Då. Nintendo kommer att lägga till ett nytt format för Virtual Console på Wii U den här veckan i Europa. Det handlar om Turbo Graphics 16. Det blir tre spel som blir tillgängliga nu på torsdag idag när vi släpper det här via eShop och det är Bonks Adventure New, och New Adventure Island som båda kommer att kosta 6 euro samt R-Type som kommer att kosta 8 euro. Mm. Ja, nostalgi mm. var namnet. Jag har aldrig, jag har aldrig spelat Turbo Graphics 16 så, men jag har ju sett lite om det men nej, tyvärr det tilltalar inte, men det är lite för gammalt för min del. Mm, mm. Precis. Vi avslutar med en god nyhet att Noen Sky har äntligen fått ett release-datum. Det släpps den 10 augusti till PS4 och PC. Och det kommer absolut att gå att spela Noen Sky offline. Mm. Däremot behöver man vara uppkopplad mot internet om man vill ha om man vill att andra ska upptäcka det man själv har upptäckt så att det ska registreras i databasen. Eh, med tanke på allt det här kanske inte är så förvånande att No Man's Sky inte kräver PS Plus till PS4 för att spela online men nu är det i alla fall bekräftat att man inte behöver prenumerera på den tjänsten det är ju bra det är bra mm, det är att ändå får komma upp nu när det har blivit så mycket betalning, jag var, var lite det att ja, det här spelet barn online men måste man nej, nu visar det sig att ja, det finns en Offline-funktion och att du inte behöver playstation plus, det tror jag det här spelet vara bra av. Mm. Faktiskt. Jag håller med. Håller absolut med. Och det var nyheterna. Mm. Hoppar vi in i ämnet då? Mm. Och det är ju co-op. Mm. Först och främst Tycker ni om co-op? Ja. Ja. Det är en dum fråga tänkte inte säga. <laughs> Jo, det är klart. Klart man gör det. Vad föredrar ni för co-op då? Är det coach-co-op när man sitter bredvid varandra i soffan? Eller är det mer online där man kan sitta ja, varsin skärm över nätet, snacka över Skype? Oj. Alltså, eller, jag, jag, jag, jag gillar ju båda, men alltså, coach-co-op är ju utan tvekan mest överlägset roligast. liksom. Mm. Jag tror fan det beror lite på vilken definition av roligt man är ute efter just... Till det spelet på något vis För det är ju askul att sitta och spela I soffan bara och liksom Kanske till och med dricka lite bärs eller någonting Och bara spela hela natten Det är ju asroligt mm. Men sen kan det ju vara sjukt givande Och roligt att typ klara ett spel Genom att sitta mm. Vid datorn och spela Med någon som du, ja, men som du har kontakt med Och pratar hela tiden med Det kan ju vara sjukt roligt det också För att spelet ger asmycket Plus att plus att ha någon att prata med och uppleva allting i spelet med kan ju också ge skitmycket. Exakt. Men då sitter man ju kanske gärna inte lite halv, sådär och knappt ser vad som händer på skärmen. Liksom. Då, då vill man ju kanske vara lite skärpt mm. och då, då är det ändå lite mer allvar i det hela. Men det är fortfarande, tycker jag, att det är fortfarande ett bra sätt att co på. Mm. Jo, jag håller ju med och eh, liksom det, är ju, det beror ju mycket på spelen. Mm, mm. Spelar man FIFA, eller där det funkar jättebra med en skärm, ja men då ska man ju sitta bredvid varandra i soffan mm. så man kan putta lite på varandra, ge lite liten när fli så att de ser när man gör mål att jag vill att du ska må dåligt. De ska kunna se det i ens ögon. Medan som jag brukar ha några poler över och vi har spelat Stavårsbetterfront då har vi suttit alla i mitt vardagsrum. Men alla har haft sin egen Playstation. Men mm. jag har dragit in en skärm för alla så sitter vi över nätet. Men vi är fortfarande i samma rum. Men då var det lite osocialt, tyckte mitt ex då. För vi satt alla med <hör> <hör> här ändå. Så vi satt och pratade via som att vi var hemma <hör> hos alla, äh, själva. <hör> <men> alla satt, <hör> I samma rum. Men det var liksom bara känsla att veta att ja, men vi är alla här. Det var liksom en speciell mm. känsla ändå. Absolut. Och lite mer av det där kamratskap. Men... Sen, jag föredrar att man har en egen skärm. Mm, mm. Men jag vill ändå, spelar man co-op till exempel i ett typ Halo eller Gears of War-spel mm. då vill jag sitta bredvid varandra. Att man liksom kan fokusera på att men där, tänk på det, gör det liksom, du går dit så man inte behöver ha headset på sig utan då ska man kunna bara sitta bredvid varandra och diskutera. Medan kör vi multiplayer ja men då kan jag sitta vid min databord och du sitter vid ett stort tv eller ha en tv liksom på soffbordet eller vad som helst. Då är det inte lika viktigt att man måste sitta precis bredvid varandra men just co-op vill ha den här känslan att vi är bredvid varandra vi har full kontakt hela tiden på ett annat mm, sätt. Mm. För mig är det väldigt viktigt just i sån co-op. Mm. Men har ni några favoritspel att spela co-op i då? Borderlands. Mm? <laughs> eh, vad är det som liksom lockar där? Vad är det är det liksom, för som jag, jag spelar Borderlands en gång typ, och jag har spelat själv. Mm. Det gav mig typ ingenting. Men varför är det just co-op som förhöjer det spelet som jag har hört så mycket om? Det, alltså... jag... <laughs> hur ska jag förklara det hur ska Jag förklara det? Jag, jag tycker ju om som själva designen på spelet, det är lätt att lära sig. Det är som... Man kommer lätt in i storyn som finns, man, man kan välja om man vill följa storyn eller om man vill bara ta sidor och För det finns hur många sidor och som helst. Um, jag vet inte, det, det, det, det, det är något speciellt med Borderlands, med det som Open World och hela grejen. Det, det, det, det, kän, det känns inte så allvarligt på något vis. Det känns rätt barnsligt, men det är ändå så underbart roligt. Mm. Men hur många kan man vara co-op i det spelet? Är det 1-4 eller 1-2? 4 tror jag det är i 2an, två i ettan. Okej. Okay. Vad föredrar du? Har du spelat fyra till exempel? Jag, jag har faktiskt aldrig testat mer än två. Nej. Skulle vara riktigt roligt faktiskt att testa det. Mm. Så att, ja, Det, det, det återstår att, att testa. För jag är ju lite där några av mina favoritspel att spela just co mm. Det är Halo när jag mm. har spelat. Det är trean speciellt. Det älskar jag mm. att spela co-op i. of mm. War-serien är en av de bästa co-op-upplevelserna jag, jag någonsin har haft. Mm. Eh, Resident Evil 5 var roligt bara för co-op liksom, grejen jag spelade då. Eh, Till tycker att jag är samma som en gammal flickvän också. Vi hade, spelet tyckte jag inte alls så speciellt. Men just co-op, det var roligt att spela co-op tillsammans. Det var roligt. Mm. Och sen har jag spelat lite så här. ja, man har spelat ibland lite Call of Duty, sån här eller man har spelat eh, Army of Two var helt okej okay, också, lite kort bara den jag kommer ihåg att jag spelade. Men just Gears of War och eh, Halo, men det är just jag älskar när man är två personer bara. Blir det fler det är kul på sitt sätt men det är inte, det känns inte lika allvarligt, utan då känns det mer som en multiplayer-match utan är det co-op, då vill jag bara vara liksom två pers. Då är liksom då känner jag att det är mer på allvar för en stor för annars blir det liksom ja, mer lek om man är fler tycker mm, jag. Mm. Fan då, har du något roligt? Ja, alltså jag vet inte. Jag, jag, jag måste ju jag kan jag bara börja med att, säga att jag håller ju med alltihopa. men jag, jag är ju mer för de här alltså jag förstår ju vad du menar absolut med det här att man är, är man, det funkar bättre när man bara är två. Om man ska för, mm. för det är lättare. Det, det blir inte för må, för det först och främst så blir det inte för många viljor som ska vara med och bestämma. Är du två då kan då blir det så här, ah, ja nej men okej okay, jag backar den här gången så får han bestämma nu och så bestämmer jag nästa och så blir det allting frid och fröjd. Är man fler då blir det lätt så här att ah, nej, men en backar bort helt och hållet. Och så bestämmer de andra två och så följer man bara med varandra och då är det liksom helt plötsligt, ja, då är det ju inte riktigt, nu kan ju det bero på hur, hur de man spelar är, är som personer, men den, den, den, den känslan är lätt att få. Så att jag förstår absolut vad du menar, att det är lättare och enklare när man är två för då kan man liksom snabba schyssta beslut och så köra på bara. Eh, sen måste jag också säga att jag tycker samtidigt vissa spel tycker jag är bättre om att vara fler just för att du kan då ha en bättre. Alltså en bättre. Kombination av karaktärer i själva spelet. Då är det lättare att faktiskt välja den karaktären man faktiskt vill vara istället. Som till exempel som. Ja, exempel jag tänker på är typ Diablo, till exempel. Mm. Då kan du är, du. är du två eller flera, då kan du då kan en faktiskt välja att vara distans. Alltså, typ skjuta, en demonhunter eller någonting sånt. Och den andra är tank eller någonting annat, åtminstone lite, lite närmare eller lite närkontakt, till exempel. Alltså är du själv, eller är du ja, är du själv, då kan du, då kan du inte bara köra på lång distans. Det är nästan helt omöjligt. Och då får, du, då får du inte välja fritt fram var du vill vara. Så därför blir det bättre när man är fler. Alltså jag håller ju absolut med där. Det är, det, men det är lite som det som jag sa tidigare. Om man tänker det jag bara nämnde. Det var ju bara skjutspel. Ja, absolut. Och det är nog, jag håller ju med där. Det är, jag håller, skjutspel då är det nog två. det mm, mm. Diablo, absolut. Fyra ja. pers. Vi har aldrig haft så roligt som när man är fyra pers. Och det är rent ja, kaos. Ja, absolut. Det är liksom något av det roligaste man har haft. Men sen, alltså det är lite som du nu när jag tänker på det. Det är ju nog spelen mm. som har det beror på. Som till exempel plattformspel när jag och mitt ex att och spelade Donkey Kong tillsammans. Mm, mm. Då är det liksom två pers. Ja, men det funkade ganska bra. Vi hade kort sedan om man spelade typ New Super Mario Bros. Fyra pers. Alltså, det är ju ah. kaos. Det funkar ju inte alls. Alla så på varandra. Någon hoppar och så hoppar den annan. Och man studsar in i den och ner i döden och det är liksom, alla känns bara som att de är i vägen, alla blir frustrerade. Och, <laughs> Fast det, det, nej, vi kommer men inte det är alls som du säger, det, det beror ju alldeles på spelen. För de spelen är ju typ byggda för att det ska vara så. Det, det, det, det uh. är som alltså, Mario Kart till exempel. Det är ju byggt uh. för att det bara ska vara kaos. Det är ingen som ska vinna, det är ingen som ska förlora. Det ska bara vara ett enda kaos. Från start till mål. Det är liksom, det, det, och det, det är bara det jag vill framlyfta. Just det här att det är väldigt skillnad på det och typ ger så War. Eller alltså ett väldigt seriöst mm. spel om man säger så. Jo men så fort det liksom är lite tekniskt att man måste liksom samarbeta mm, teknik mm. på det sättet då är det nog ja, två det är ganska bra. För det, som du säger att man har kontrollen över ja, ja, varandra. Man, men som Diablo där det, alla kan tekniskt mm. sett överleva Absolut. själva. Men att till slut kommer man till bossen där och det är någon idiot som springer fram via Jenkins och bara drar till sig allt och sen ska de andra försöka rädda honom för han håller på att dö. Egentligen. Ska vi låta dig dö och du ska börja om från noll eller så ska vi försöka rädda dig. Oh, Men vi försöker yeah. rädda dig och sen sitter alla i klister istället. Oh. Så absolut, det håller jag med om. Och det är som vi har sagt att eh, utanför podden då, att vi har ju jättegärna velat dra ihop några och spela Diablo 3 mm. nu så vi ska försöka göra det. Just för det här eh, grejen som vi körde eh, fyra pers förut och jag hade den starkaste jag hade den bara jag aldrig haft så roligt någon gång aldrig någonsin <laughs> och sen var det typ du och jag och, ja det var du och jag ja. två till och jag kom i ihåg om du dog eller om du hade börjat en ny och gått upp jag, vet, jag var starkare mm. i alla fall de två andra de dog hela tiden så de startade upp nytt <laughs> Det de inte kunde var, göra var att hålla sig till gruppen ja. Utan de sprang när alla dörrar ja. de kunde se Och sen skriker de från varsin <laughs> sida av kartan Nico, kom och hjälp mig oh, Aha, och bara börja kuta till ena Och då har den andra öppnat en dörr springer och försöker rädda honom och sitter asflabbar och jag sitter i panik. Jag, jag, jag, jag satt och grät när vi gjorde det här Alltså det var verkligen rakt ut alltså, Grät Det var ju, det var ju så att du, du skulle ju boosta oss, Nico för det det ja, var liksom bara så såhär, ja, jag tror att jag var med och hjälpte till hjälpte dig från början men sen dog jag tack vare att det var ett kaos och, mm. nej, det var så, så sjukt roligt så det är ju det co-op gjort rätt tycker jag när ja. <laughs> när det är så ja, när det är liksom det går att rädda men allt går över styra <laughs> för att tack vare dem om att spela med men det är så här när man bara tänker på sitt man ju garva liksom. ja, det... ja nej det men om man ska säga så här om har ni några spel som, alltså, va, va, om, vi, om vi säger att vi ska dra ihop och, och spela co-op en dag, vad, vad skulle vi köra för någonting? Det jag skulle ha roligast Jag mm. tror jag, det är antagligen Diablo som vi sa just mm. för det där. Men eh, något spel som, jag tycker serien är okej, okay, men just co op så för mig är det ju det bästa Gears ja, of War. Ja. Och där kan man ju spela, inte i nya som kommer nu, fyran, där kan man bara spela två, men i de, några av de äldre tvåan och trean i alla fall då kan man spela fyra. Så där går det och det tycker jag, det är mycket fiende men det är just, man är alla i lite tankar det går inte jättefort utan det är ändå lite taktik och det här. Och de spelarna tycker jag är perfekta för mm, co-op. Mm. Just co-op och spela tillsammans är det skitbra. För annars, jag tycker som jag Annars tycker jag man kan lika gärna gå, strunta i co-open och gå över på multiplayer. Mm. För det är ändå två olika saker. Ja, och då kan vi egentligen spela istället Call of Duty eller något online på multiplayer. Mm, mm. Men just co-op då vill jag att det ska, det ska gå lite saktare. Det ska vara nästan den här skräckchansen att man vet inte om man kommer överleva mm, eller inte. Mm. I multiplayer då dör man och börjar ja. om liksom i co-op, då ska det vara så här att, ja, dör vi då är ju spelet slut, mm, liksom. mm. Och, men då är det just, ja, de som kommer direkt upp i huvudet det är ju Diablo och var det är de som sitter med i mig närmast hjärtat när det gäller co-op. Mm. mm. mm. <laughs> ja, vad ska jag säga då? <laughs> du är det. rätt. Ja, jag vet ja, det. det. <laughs> jag satt och tänkte exakt samma sak. Så här. Ja, alltså... Där slog Henrik och huvudet, huvudet på spiken. Huvudet verkligen. Ja, ja. ja, exakt. Ja, hoppade. Ja, så här, ja. Drop men, the mic. Om vi tar lite av det här då. Vad föredrar ni? Föredrar ni co-op eller multiplayer? vad tycker Det är co-op. Mm, för mig är det co-op i alla fall. Mm. Det är svårt att säga, alltså. Men co-op är ju att föredra. Det skulle jag absolut säga. Mm. Absolut. Jag håller med i seriösare stunder då i co-op. Det finns, alltså det är nästa här brothers in arm, man får liksom en känsla tillsammans och man får de här historierna mm. verkligen att det känns som har man suttit i en hel, hel helg kväll, bara sträck kört igenom ett spel tillsammans man får, alltså det är så det känns som man bara, oh vi klarar det, det är en väldigt speciell känsla multiplayer är mera svårt att, men avkoppling i mm. lek man får inte den här tunga känslan att av brödraskap eller <laughs> vad man ska säga eh uh, Utom, som jag tycker ändå man får i koa på ett speciellt, för då har vi, vi har gjort någonting tillsammans. Mm, mm. Vi har verkligen lyckats med det här. Det är typ av ja, jag, allt jag tänker på är typ så här ar armén och grejer <skratt> bara, yeah, brothers in arms och grejer. Oh. Ja, bara, nej, det är tv-spel vi håller på med, men mm. det är lite den känslan på en väldigt mild nivå att vi har gjort någonting tillsammans att man kommer att ha historier Kommer att ihåg när vi tog den här bossen Vi gjorde det, det, det Apropå, liksom. apropå det, en definitionsfråga här Eller en, en fråga om definitioner Starcraft mm. 2 2v2 till exempel räknas, vill, Vart räknar vi den till? Multiplayer Jag Jag tänker, ja. tänker Multiplayer 2 är är mot 2 För de har ju liksom alltså, För mig är multiplayer De har ju ett singleplayer-läge ja. Skulle man spela det tillsammans, det är ja, lite svårare. Ja, men... just... ja, jag tycker, jag tycker hela, för mig är hela det där spelet ett multiplayer-spel. Ja, ja, jag var bara nyfiken, jag kommer tänka på det. För, ja, du och Janneke har ju ändå några ögonblick därifrån med som, är, som jag aldrig kommer att glömma dessutom. Så därför var jag lite nyfiken på hur man definierar jo, just den biten. För det är, ändå, det, det är ju ändå, du spelar ju ändå med varandra. Men jag förstår, jag för, ja, ja jag förstår. Men det är ju det att man börjar om mm, hela tiden Du börjar om en helt ny bas och det, det, det. det är ju aldrig något som Fortsätter som en stor berättelse nej, nej, nej, till precis, precis. Men där kan jag lite Hålla med om att där fick vi ju den här Känslan ändå när ja, vi visst. De där som hade så sjukt mycket högre level än oss Och vi ja, slog ja, visst, dem, ja, visst, men... Då fick vi ju verkligen den där bröderskapsen Shit, vi ja, tog dem ja, Man får ju verkligen, får ju de... verkligen känslan av att så här Jävlar, vi har, vi har Lyckats med något liksom verkligen det, nej det var mm. man blev alltså man blev helt upphypad och vi var så lyckliga och överstöriga tills vi gick in ja. i nästa match på däng men då bara ja. nu vi liksom vi är lite det är liksom nästa är MLG. Jävlar liksom. vad överkörd det var. Satan. Det, ja, det, var, det var verkligen så här. Liksom ut och prova. Det är som en liten fågelunge som hoppar ut ur bot. Så här. Ut och provar. Åh, jag håller mig i luften. Schysst, schysst, schysst. Och så pang, rätt i det trädet. Så jag jaha. Där ramlar jag till marken igen. Satan. Ja, nej. Sidospår. Mm. Mm. Mm. Nej, vi föddes lite från alla solen. <laughs> nej. <laughs> ja mm. Men tycker ni alltså tycker ni coopen har blivit bättre på senare tid? Oj Jag tycker, eller snarare, att, att, jag, jag tycker snarare kanske att det var bättre förr mm. uh, i och med att så många nya spel som släpps alltså tar bort mer eller mindre co alltså couch co möjligheterna och då blir inte Co-open alls lika attraktiv att spela. Alltså, jag håller absolut med. De senaste åren så har för mig, alltså, det känns ju som att Co-open har försvunnit helt nästan. Utan nu är det ju multiplayer som har tagit över. Och det är just det som vi har gått in på. Man får inte samma känsla. Och det är jättesynd. Det är därför jag blir så glad när det GameSound bara, men vi har fortfarande Co-op. Yes! Man blir skitglad av något så litet. För att det är typ inga spel som har liksom just den grund eh, längre. Att ah, kunna köra split screen eller co-op. Bara liksom köra över nätet samma story. Mm. Det räcker egentligen för mig. Men alltså, nu är jag alltid så intryckt i multiplayer att jag tycker co-open har nästan begravt. Mm. Mm. Den var bra liksom om man tänker... Super Nintendo och åt, åtta bitar sånt där. Det var bra då. Men det är just den här, när första Gears of War, och det, det kom ju en våg där av mm. co-op med Portal och alla de här. Alla fick co-op Borderlands för den delen Borderlands, Den kom ju också där. Och mm. Just den perioden saknade det, det, är så, det var en skön känsla att bara kunna ta fram ett spel av Ja, vi har två player. Jag kan spela igenom det själv eller vi kan sätta oss i split screen. Det kanske inte funkar jättebra men den finns där och jag saknar det. Att så man tar upp ett spel nu ja, vi kan spela 20 pers online multiplayer mm. men vi kan inte spela story tillsammans. Nej. Mm. Det tycker jag är jättetråkigt. Mm. Du då, fanan? Ja, men jag, det, jag kan inte mer än att hålla med. Däremot så ska jag lägga in att jag har, jag har, inte, har fan inte haft någon att spela co-op med. Alltså mm. inte de spelen som... Sambo är inte jättenyfiken på att spela sådana so spel där det, där det idag. Alltså de första spelen jag tänker på idag som har co-op. Det är ju... Alltså Gears War. Det är de här... Alltså det är de skjut. Och Sambo är inte jätteintresserad av att gå runt och skjuta ihjäl folk. Eller Aliens. Det spelar ingen större roll vad det är för någonting. Det, det skulle vara mera klura, tänka och sådana saker då. Och då, då har det bara inte blivit av. Nej, och det är det jag lite tycker är synd också. Som jag har sagt tidigare, så fort ni hör mig prata om ett co-op då har jag suttit och spelat det med något gammalt X. Mm. För jag har inte tagit tag, jag tog inte tag i det med polarna bara, men kom inte till mig, nu sitter vi och spelar här. Utan det är typ, man har suttit med en gammal flickvän och bara ja, men som Gersoward, det var liksom första flickvännen. Hon tyckte inte om spel något speciellt, men Gersoward var det ett spel hon mm. kom in i. Liksom. Men det var ju för att jag kunde skydda henne För jag var helt ny och så då. Så även om vi körde på lite Jag tror vi körde Harden eller något Då kunde hon stå i bakgrunden liksom Jag gick fram, tog Peppra Och sen just den här funktionen Att man kan ta upp varandra att Hörde jag liksom att hon gick ner på räkning om ja, Då kunde jag springa bak Och dra upp henne Eller att jag blev överkaxig ja, mm. men Då började jag krypa bakom Hon kunde dra upp mig Det funkade mm. bra där och sen med mitt senaste flickvän av mitt ex nu då blev det, vi spelade Donkey Kong och sånt, för det var, för det, var det spel hon tyckte kunde tycka om. Jag försökte liksom, men ska vi inte testa Geeks Award? Det var ju kul förut tänkte jag. Men det hände ju aldrig liksom. Så mm. då bara, men vi spelar ja, Donkey Kong liksom på Wii och sånt där. Ja men vi hade kul en stund. Men alltså, nu när Geeks War 4 ja. Finns det, alltså jag kommer ju be någon av er eller någon, liksom kom hem nu spelar vi liksom, tillsammans för jag vill ju ha den där känslan och ha det med fler spel. Nu har jag börjat spela mycket multiplayer med några polare. Mm. Men det är ju det jag måste försöka man vill ju ta tag i det här och med co-op nu spelar vi för det är det är någonting som har saknats ganska mycket. Det är någonting jag alltid velat haft och det är någonting jag känner saknas nu. Men det är ju någonting jag själv måste ta tag i när det väl kommer att, att ja, men nu spelar vi co-op för det är ju skitkul. Mm, mm. Det är ja, det. ja absolut. absolut. Håller med. Uh, ja, och orka hitta en ny flickvän Nu bara för tills <laughs> Games War kommer det i oktober Nej, jag är lite stressad <laughs> Då får man en av dem som sitter <laughs> Vi kan få stand in om det är så, så det, är ja, nog, det, det ska du lösa Ja, det är, inget problem. det är inget problem Jag tar inte med ett plugg till nu du har dödat den här bossen Om oh, men snygging. Vänta nu, var det där om du skulle hitta en ny nu Eller var det där om Danne och jag skulle komma och sitta i soffan Det är att lista ut <laughs> Ja, ja. Oh. <laughs> ja. Ni är välkomna hit till köra Borderlands när som helst. Ärligt, det är bra. Köra uh, couch -cop. Mm. Vilka funktioner tycker ni ett co spel måste ha eh uh, Alltså, där skulle du också ha... Alltså, ett couch-cop ska, ska ju ha olika sorters karaktärer som, som, som man kan kombinera med andra karaktärer för att få fram varandras styrkor. Mm, mm. Mm. Det känner jag väl jag är ganska viktigt. Speciellt eftersom jag har, blivit, som jag har ju kära ner mig totalt i Borderlands-serien. Som Färna pratade om tidigare också. Liksom det där med att I Diablo till exempel att man har en tank. Man har någon som skjuter på distans. Man har kanske någon som har magiska egenskaper och så vidare. Och allt det finns också i Borderlands. Det är därför jag har fastnat för det så mycket. I och med att jag är gammal Diablo-nörd. Så, ja, det, det, det är väl det för mig tror jag. Att, att kunna kombinera styrkor. Mm. För min del så tror jag att det, bara så här när jag sitter och tänker på det nu. Så det som skulle vara viktigast av allt är ändå att det inte bara är inkastat. Alltså att du har en Hur de, jag tänker så här att om, Det finns en huvudkaraktär i spelet, och sen den som är med och kopplar med dig får bli eh, Random Dude 42. Alltså, mm. Alla cutscenes Allting sånt handlar om den Det blir liksom det blir, att, det blir svårt att vara med i spelet Om den spelare nummer två Bara är Någon random som han får egentligen Aldrig göra någonting viktigt Överhuvudtaget utan det är alltid spelare ett Som måste göra något så att det Jag skulle säga Något som jag skulle tycka var viktigt är att Båda eller alla som är med och spelar måste få spela roll i spelet på något vis. Mm. Det kan jag hålla med om. Men jag tycker också att man kan komma undan det lite lättare. Typ som Halo mm. 3. När Master Chief är självklart huvudkaraktären. Ja. Men play 2 får ju Arbiter. Mm. Han är inte bara... Det hade varit skittråkigt om man blev, ja, som mm. du sa, soldat ja. nummer 243. Exakt, exakt. Mm. Men här får man i alla fall bli Arbiter. Mm. Han är ändå en coolare karaktär. Och då känner man ändå... Ja, men jag köper det än att ja, men här du får ja, en ja Absolut, det köper jag, så är det, absolut. Men det är just det där mm. att om det är så att jo, men du har en story, du har den här karaktären. Han är utvecklad som satan, det är, du, han finns med alltihopa. Och så vill du spela två stycken och så den andra killen han blir en vanlig soldat. Så, som ingen vet vad han heter eller vem det är. eller någonting. Han bara står i bakgrunden. Han får inte vara med och göra något viktigt utom allt han ska göra är att bara lägga alltså, cover alltså, fire typ. Då är det så här... Mm, då vet inte jag... Jo, jag förstår precis vad du då menar. Då skulle För inte det jag tycka i... det var spännande att spela spelet heller. Alltså, det, det, alltså, det skulle inte vara roligt att spela spelet som ja, som Soldat42. Alltså det är så här... Ja. Mm -hmm. Hur kul är det? Nej, men, precis det här i Girls War 2 mm. tror jag det är liksom ett uppdrag så är det ja, ena är Phoenix oh ja, men mm. coolt. andra är äh, Cold Train till exempel mm, mm. och så är det ju vad, vad är bästa pola nu heter jag kommer inte ihåg nu bara för att det spelar Ja, han, whatever. Uh, och sen är det en fjärde person, jag tror han heter, är det Carmine heter eller något sånt där? Mm. Mm. Och han är vanlig ja, är personalt <laughs> <laughs> Carmine, Carmine som bara dör hela tiden. ja Och, liksom, och det är liksom alla tre får något skithäftigt. Och sen fjärde bara, ja ah, du Carmine, det är liksom bara ja, men Vi har ju Birdie, han är längre bort kan inte bara få honom, han är ändå en speciell karaktär. Nej, men här, du får Carmine. Han ser ut som alla andra. Ja, mm -hmm. <laughs> ah, tack. Kan vi inte byta dosen? Exakt, nope. och det där tycker jag fan är viktigt För att sen, alltså ska man verkligen Alltså, det är ju en sak att börja ett co-op-spel ihop Men mm. ska du verkligen ta det till slutet Om det nu faktiskt är en storybaserad spel Då, må, då måste mm. det här fan finnas med, tycker jag Att alla får, det behöver inte vara extremt Alltså att det verkligen är exakt uppdelat Däremot så måste det vara, det måste vara lite uppdelat i alla fall Det får inte bara vara player one som gör allting. För då blir det liksom mm. verkligen, då, då, i alla fall så funkar det för mig att då blir det verkligen meningslöst på något vis. För då skulle jag lika väl kunna spela single player. Bästa polaren heter för övrigt Dom Santiago. Ja, Dom, så är jag. Dom. Dom. Dom. Vad tycker ni coach co-op? Tycker ni om horisontellt eller vågrätt? Oj, liksom, eh... split screen? Horisontellt. Ja. Alltså, jag har blivit mer vågrätt på Jasså? senaste tiden. Det, det är ju något spel jag kommer inte ihåg vilket är men det. det men ja, det har ju blivit något. Men något jag som många tycker om som inte jag alls tycker om det är Lego-delningen. När man börjar glida ifrån varandra och då blir det liksom snett genom <laughs> hela skärmen. Från vänster uppehörn till höger hörn Liksom åt in slash rakt mm. igenom. För det har jag jobbat. nej men, aha, nu ser jag liksom lite på sidorna av banan och så något jättelitet i mitten. Jag ser ingenting längre bort eller någonting. Det tycker jag inte alls om när jag, man kommer dit. Mm. Utan det är liksom, helst kommer jag ha flera skärmar och köra liksom lanaktigt, men nej, annars är det nog mer liksom ja, vågrätt eller vad det heter. När det går liksom tvärs igenom på mitten. Liggandes. <laughs> Mm. Men ja, har vi något mer att säga om Co-op? Ja, vi har väl. Vi har ju några som har skrivit in och sagt vad de tycker. Vi har mm. till exempel Horsta. Co-op ska spelas i Soffan med Polare. Mycket roligare. Bästa spelet är nog Golden Eye, en riktig klassiker. Mhm, där. Det finns ju som, som ny version nu. Jaha. Uh, source uh, alltså som en, en, en mod till uh, till Counter Strike. Åh oh, jävlar, oh, coolt. det var coolt. Mm, häftigt. Ja, det är oh, oh. Mm. något vi och dela <laughs> <laughs> det lite Måste man prova. finnas på Steam Nej, eller hur? då uh, mm. uh, är Björn Karlsson, soft co-op är ju den bästa och roligaste formen av co-op enligt mig. Till exempel Gears mm. of War-spelen. Men tycker det är tråkigt att det håller på att försvinna lite. Eller i alla fall minskat. Är det något som ni känner igen? Mm. Ja Det var lite så vi tog upp där. att Det är, ju, det är alldeles för lite. Helt, utan allt har ju gått över till multiplayer. Mm. Mm. Mattias ser sjö. Co-op ska spelas ihop i samma soffrum, soffa slash rum. Så enkelt är det med det. Roligast är att vara två när man gör något skoj Än att göra det själv Kan bli kul men aldrig lika bra Ja, låter väl vettigt mm. Mm. Så har vi Fredrik här. Boffe Eriksson Jag säger att båda är bra Men det hänger på vilket spel jo, det är lite som vi också var inne på ja, där Ja, absolut Så har vi Björn Karlsson igen Och på tal om koopspel nu när tv-spelen har minskat sitt lo lokala co-op så har jag börjat spela mycket mer brädspel med co-op inslag. Mm. Det är faktiskt väldigt roligt att spela tillsammans. Det är lite där också. Jag föredrar ju när man själva mot spelet. Mm, mm, mm. Typ Forbidden Island där ön sjunker och så måste man hålla på att bygga upp ön för att hämta skatten och sånt en när det är mer åt, tänk Daniels and Dragons hållet, när det är en som är monsterna eller något och resten ska spela mot mm -hmm. honom. Det är kul i Daniels and Dragons, men just när det är brädspel föredrar jag när det är alla mot spelet. Mm -hmm. Men jag tycker också, jag har hållit med, det har ju blivit bra mycket mer spel de senaste åren där man spelat co-op hemma hos poolar och sånt. Och då är det ju jättekul att spela tillsammans än att man bara tävlar, tävlar, tävlar håll absolut med och det var lyssnarna ja. då ja det är väl lite vad vi har på det ämnet då nästa vecka så ska vi snacka Ghostbusters vi ska ju se filmen den omtalade och se om vad vi tycker om den jag har ju haft mina frågor hela så jag satt ja höras första trailen där Ja, Jag hoppas, för jag älskar Ghostbusters, de gamla filmerna. Jag hoppas att det här blir bra också. Men vi går in på veckans fråga då. Som är, om du var tvungen att sluta med ett media, tv-spel, film, tv-serie, böcker med mera. Vilken skulle ni välja bort och varför? Du var ju väldigt på förra veckan, Danne Är det samma? Ja. Ja. <laughs> det är samma det var tv-serier så då? Mm. Mm. Varför skulle du vilja bli av med det jämfört med allt annat? Eller varför Jag... skulle du välja? Det, det, det, alltså det, det, det är serier eller böcker, eller säga, eller filmer. Mm. Mm. Mm. Okay. Som, som, som våra läsare skrev att att det var liksom det mesta baseras ju ändå på böcker, noveller Ta, det tas från serietidningar det tas ifrån eh, alltså allt sånt mm, där mm. Mm. så att även serier är väl mycket baserat på det nu också för den delen så att eh, vilket som egentligen mm. för att du kan ju lika gärna läsa det för man får ändå en mer målande bild vad gäller när man läser något mm. ja visst ja, det, det, jag, förstår ju, jag förstår ju din tanke där ändå Mm. Den är ju vettig om man nu måste välja bort något. Du då, fan, är du inne på äh, samma spår eller? Lite, grann faktiskt. Jag kan dock inte riktigt så här bestämma mig heller riktigt vad, vad det är som. Vilket som är liksom värst så. För jag tittar inte så mycket på film heller nu, för jag tycker ändå böcker och serier. Ja, oh, när jag säger serie så menar jag comics eller serietidningar, så att säga. Är, det, det är mer böcker och det är mer serietidningar, så jag skulle nog kunna välja bort filmer, men samtidigt så är ju filmer ett ganska coolt medie också. Det går ändå att göra rätt mycket med det. Så det är, det är det är svårt. Mm. Vänta, dra dra din med, och så får du se om jag kan, om jag kan <laughs> faktiskt bestämma mig. För det, det, det ja, är... Absolut. Det, det finns ju mycket bra och dåligt med alla för fan <här> uh, för mm. mig jag är en så jävla blödig person <här> mm. så för mig är det ju liksom det är viktigt att känna mm. så för mm. mig, det som jag aldrig har känt någonting för, det är ju böcker mm. Mm. filmer har fått mig att grina att vara rädd liksom All, den har fått mm. mig verkligen känna spel har gjort likadant som i, när jag dödade en hund i The Walking Dead, så att jag högg den i ögat <här> men precis våran hund hade blivit avlivad jag satt och tog böla musik är ju mm -hmm. något av det starkaste som finns så det måste jag ha kvar tv spel så serietidningar det har jag ändå fått känslan som när jag läste The Origin of Wolverine, när man ser en hundvalp smälta i ugnen det är något äckligaste jag liksom har sett i bildform stillbild och jag blev helt, men böcker att kunna läsa mig till en känsla det har aldrig jag kunnat mm. haft så därför är just böcker För att jag måste ha allt Jag älskar till exempel musikaler Där man blandar det visuella med musik Och liksom som jag gick och jobbade Och lyssnade på Les Miserables Och där är det ganska stark scen I slutet av filmen Och den fick jag Jag fick rysningar i hela kroppen Och blev mm. lite blöd jag kände, Det var då jag kände bara Nej, jag måste liksom ha Allt det visuella framför mig Men bara ord Det, det, det gör ingenting för mig så det är därför böcker försvinner för mig. Mm, mm. Det, du gjorde det ju inte alls bättre. För att jag tycker att böcker är bra hur som. Alltså. För att. Det, jag. Gentemot dig så måste jag säga att jag. Har, böcker har skrämt skiten ur mig. Och verkligen mm. alltså fått mig att lägga vaken hela nätter. Vägrat sova. Alltså. Så det funkar ju på mig, absolut. Och filmer kan jag inte heller ta bort riktigt. För att det. De. Åh oh, hur vad svårt det här blir Men det blir nog fan filmer ändå För de har gjort De har gjort mindre fasta Avtryck ändå tror jag För mm. böckerna Och serietidningar och allt Det, det Och tv-spel med för den delen Har ändå Jag kommer ihåg mer av dem än vad jag gör av filmer Jag, jag måste påminna mm. mig själv Vad som händer i, i filmer åtminstone Mer än vad jag behöver göra i böcker och sådana saker Så att jag väljer bort filmer Mm. Men då, ja då har vi ju tre olika grejer att välja Vad säger lyssnarna? Jo, vi har ju Björn Karlsson där Och det är väl lite det du var inne på Eller du, du var inne på där Danner eh, Jag skulle mm. nog välja bort filmer för, för de flesta är ofta baserade på böcker eller serier Så då kan, jag, då kan han ju läsa dem istället Och serierna blir bara bättre och bättre Med högre kvalitet Och kan berätta mera historia än en film Och tv-spel skulle han inte alls välja bort och det är väl ja, lite, lite vad du tänkte också. Eh, ja, alltså en värld av tv-spel. <laughs> ja, jo. Så kan det också. Då har vi, har vi också Mattias Edesjö eh, Böcker i 1800-tal så de går bort. Det är, det är bara vad han vill. <laughs> vad han vill. <laughs> Kort och vill. Exakt. Och, exakt. och eh, Fredrik Boff han skulle ha tagit bort filmer. Likaså. Mm. Likaså. Ja, ja, precis. precis. Eh, sen har vi faktiskt eh, Hårsta också. Han skulle välja bort mobilspel. Mm. Finns egentligen inga bra utan man fastnar alltid i något värtlöst tidsfördriv som man egentligen hade kunnat lagt på något bättre. Tycker han. Ja. Ja. Ja. Om man går till alla de som spelar Pokémon Go nu så skulle man väl bli lynchad om man nej du ska inte bort det. Nej men jag kan förstå, jag kan förstå vad, han, vad han tänker samtidigt men fan, vi, ibland finns det ju inte tid, alltså det går ju inte lägga tiden på något annat och då är jag ju väldigt, väldigt glad för att vi har fått våra nya coola telefoner som kan sysselsätta oss hur länge som helst mm. egentligen. Ja, och jag ser ju väldigt fram emot Nintendos framsatsningar här på mobilspel och se om de, man kanske till slut får Mario Metroid och sådana där, där spel på. Liksom, typ en Virtual Console fast på telefonen. Mm. Ja, det skulle ju skulle vara. Skulle vi få det, då skulle jag spela någon jävla spela Ja, det, det skulle ju vara riktigt. Gamla Castlevania och uff, Det skulle ja, vara så bra. riktigt häftigt faktiskt. Uh, nästa veckas fråga är en ganska kort och enkel. Vi ska helt enkelt diskutera. Väljer ni digitala eller fysiska köp? Så det är nästa. Vad skulle ni välja? Digitala eller fysiska köp för all framtid? Ah, Vadå vad för all framtid? Du kan ju inte bara slänga in en sån där grej Nej, i slut. Nej, inte för all ja, framtid. Precis, <laughs> för, för det kommer ju ändå fasas ut. Hur? Så <laughs> för all framtid. Ni, ni får välja digitala mm. eller fysiska köp. Ja, Ingenting. Ja, ja, Sen kan ni komma och bråka. Ja, de ja, ja. Du där, när det är <laughs> slut. Okej, okay, vi tar det nästa vecka. Var inget. Ja, vi tar. <laughs> och nu. Nu. Nu är det lek. Danna har 47 och fan har 27 ja. poäng. Och den här veckan har vi ett tv-spel som jag skulle vilja. Oh. Men eftersom vi körde förra veckan så fick jag det här att. Nej, vi ändrar lite på Aha. reglerna. Vi lyssnar klart på hela. Kan ni den så får ni fyra poäng oh, oh, oh, oh, Efter okay. det så börjar vi tre poäng okay. Och med från där ni får okay. hjälp men men, men... Ni får fyra poäng då kan man lyssna klart på hela istället för att stoppa Men nu gäller det här att vi, När du ändrar reglerna här så gäller det att vi Bankar ja. ut dem ordentligt Kan vi båda två få fyra poäng varje vecka då? Okay. Ja Tack. Så okay. vi lyssnar ja, klart då, på då. hela Men då ja, skriver ni till absolut. mig på Messenger om ni kan Och så går vi vidare yes. där ja, nej, men äh, Säg till när vi kör bara vilken är trailen? Shoot. Welcome back, sports fans. Jim Johnson and Bob Bifford here with all the news and events. Good day, sports fans. Ooh, there it is. Ouch. Must really hurt. Great part. Oh, too bad. This should be a fun game. <laughs> An interception, and the player's free to move. Ah, <laughs> under this <sighs> huddle. What in the realms of chaos is going on, Bob? I totally agree. Score! That player stole the ball. Who's oh, your daddy? All this focus on the ball is against the spirit of the game. The Random In these conditions, it's just crazy. Wow, what a random Ja, då var båda klara oh. där. Uh, ja, Ja, Nikans vad tror ni då? Vad säger ni? Båda ja, så så. Det var nämligen Blood Bowl och lite mer Svetskot, om man vill ha det så är det Blood Bowl 2 mm. Mm. Så det gör att Färna går upp till 31 och Dann är till 51, det är bra där Oh yeah Yay. Att ni kunde det Först var det, det, för mm -hmm. mm. <laughs> eh. det såhär, fan är det NFL eller NBA Och sen bara såhär, nej Där blev det En ork Mm. Ja det är bra, det är jättebra, Grattis. Mm -hmm. Tackar. Men som sagt, nästa vecka kör vi fysiskt eller digitalt, vad väljer ni? Och så är det ämnet Ghostbusters. Mm. Så skriv in, och, har ni kollat filmen, skriv in vad, säger vad ni tycker. Har ni vad tycker ni om de gamla filmerna? Precis, och tv-scener, hade ni leksakerna? TV-spelen. Allt möjligt, allt möjligt. Allt möjligt. Dan, var kan man hitta dig någonstans? Twitter och eh, Instagram på att du underskai ägg. Fan! Ja, på vår, vår Facebook-sida. Och med hittar ni som Nico Hässar dit överallt. Och tack för den här veckan! Tack! Hej! Assa... Assa... Assa... Assa... sa han och tappade sin monockel ner i bröstfickan medan han tände upp cigaretten eller cigaren.